Avui me'n vaig a parlar d'un lloc que almenys no l'he vist en un altre lloc, per això dic, vull dir, és, té algo únic, té algo únic. Me'n vaig a una cova, a una cova, que, a veure, és una cova, de coves n'hi ha moltes, amb una paraula, ¿vale? de coves n'hi han per molts llocs, perquè... I totes són boniques, eh? Cada una té el seu estil, però totes són boniques. Almenys jo ho dic així perquè és veritat. Hi ha una cova que és la cova de Postoich. A veure, no sé pronunciar-ho. Postoichina. Dic això perquè és una cova de... O sigui, està a Eslovenia. Eslovènia tenen una pronunciació... Doncs, la seva pronunciació, jo no la sé pronunciar exacta. Però és és que és, Nosaltres ho diem però ells la pronuncien d'una manera que quan hi vaig anar-hi no semblava ni el que, el que deia la llibreta on estava apuntat i el llibre i les fulles i tot i la pronunciació d'ells però bé, bueno, és una paraula a Eslovènia Aba, Vull dir diverses coses, les més importants perquè és curiosíssim si algun dia van cap allà, torno a dir, si algun dia van cap allà i els diuen que hi ha una cova en allà, que diuen, sempre diuen la cova d'aquesta de Postoigna, i van. Anem a veure. Mm, uns arqueòlegs, perquè si no, no podré fer-ho tot, és molt interessant i no podria dir-ho tot, més val començar per una cosa. Uns arqueòlegs, un dia, degut a algunes persones que Estaven perllà netejant el terreny. Van trobar un forat molt gran. Si van posar-hi aquestes persones que no eren arqueòlegs, però quan van veure que verdamen hi havia el terra que s'enfonsava, o sigui que hi havia algun buit a sota, van donar part a l'ajuntament i, amb una paraula, l'ajuntament va mirar de que hi haguessin alguns arqueòlegs que es moguessin perllà. I així va començar la cosa. Els arqueòlegs van anar a un grup d'arqueòlegs, en principi arqueòlegs de la seva terra, o sigui d'allà, d'Eslovènia, però que després van tenir que demanar ajuda a arqueòlegs d'altres llocs del món, i resulta que van començar a, en fin, a netejar el forat aquell, que semblava que hi havia alguna buita sota, i els hi va sortir una quantitat de coves, dic quantitat, estic dient quantitat de coves, fins a arribar a 20 quilòmetres de galeries subterrànies. Saben el que són 20 quilòmetres? A veure, n'he vist moltes de coves, però 20 quilòmetres em sembla... No, jo no s'hi recorregut mai, que ja tens un horari, No, no, no. 20 quilòmetres. Vull. Vale. 20 quilòmetres. Els arqueòlegs, després d'estudiar-ho, com fan ells, estudiar-ho de veritat, per poder obrir-ho de cara al públic... Resulta que consideren, pensen i estan convençuts encara avui dia, perquè avui dia encara ha una part que s'està encara estudiant, que fa que aquestes coves ja eren conegudes pels homes prehistòrics. Perquè ells diuen que aquestes coves fa més de 50 anys que hi són. Que no es coneixessin durant 50 anys, d'acord. Però ara anem a parlar doncs, de per què, què han trobat. Han trobat coses conegudes que són, que, a veure, per això són ells, diguéssim, arqueòlegs, homes que consideren que eren prehistòrics, o sigui, ara estem parlant de la prehistòria, hi ha ja en aquestes coves i caçaven animals. Animals ells sí ja han calculen que fa 50.000 anys que existeixen aquestes coves. Aleshores han trobat. En allà han descobert el anar foradant, foradant, foradano forat, el forat que estava tapat, que estava tapat com tants anys i tants anys i tantes coses. Doncs, han trobat osos d'animals que no en parla cap llibre. No hi ha cap llibre que parli d'aquests animals, per tant, aquests animals són extinguits, aquests animals no existeixen. Aquests animals que els homes prehistòrics que saben, nosaltres no sabem ni quins són. Si sí que en sabem. A veure, nosaltres sabem els que comaneixem, no? Els que ens han fet totes les però encara hi ha uns quants que encara no, és que no, és que no se saben ni quins són. S'estan estudiant, fent... bueno, totes les proves que fan avui dia. I torno a dir encara avui dia hi ha una part d'aquesta mm, cova que està, o sigui, una part amb arqueòlegs que venen de tot el món però encara estan estudiant coses. O sigui que és molt gros, eh? Vull dir, el que estic dient, no és, no és broma, no és broma. Ara avui dia està, vull dir, ja li dit, 20 quilòmetres de galeries subterranies, com s'hi poden imaginar, no els deixen veure totes, perquè veient el que necessitaríem per caminar allà i no, bueno, però hi ha hi ha eh, unes galeries que se'n diuen seques després hi ha unes galeries amb aigua corrent rrrr, rrrr, rrrr. unes altres galeries permanentment, però sempre inundades absolutament inundades vale. hi ha un tros que és el tros que després està preparat ja per la, pel turisme, que és lo bueno, mateix que aquí fan ara a totes les coves d'aquest tipus, que fan les sales de concerts. Però, a més a més, hi ha un tren subterrani, no s'imaginaran un tren, un AB, eh? un trenet, un trenet subterrani, que quan els ha portat en el lloc més llunyà que es pot visitar per turistes, o sigui, els porta fins a la sortida. vale? Després, hi ha una cosa curiosíssima, i és que és l'únic lloc, de moment, en tot el món, que s'ha trobat un proteus anginus, en llatí que és el que li diuen tal qual, li han posat així. I això és curiós perquè es pot veure en allà, només en allà. Se'n diu el peix humà. Se'n diu? És el nom que se n'hi dona? si li diu el peix humà. Bé, el peix humà és un peix curiosíssim. Curiosíssim. A veure, per entendre'ns. Uh, és un peix, a veure jo el vaig veure i el tinc fotografiat és un peix prim llarg uh, té un color groguenc. és un peix a veure, sec és sec, pobret i respira per brànquies exteriors viu fins a 100 anys, només s'ha trobat aquest peix a les aigues aquestes, que se'n diuen càrstiques, d'aquesta cova. I s'alimenta d'uns animals que nosaltres no podem veure quan anem en aquesta cova, que són microscòpics. Els Arqueòlegs quan van començar a actuar per veure aquesta cova, van notar que en l'aigua no hi veien res, però l'aigua es ballogava com si per demés n'hi hagués un peix que, que estava perà, però no el veien, no el veien. I van demanar, amb una paraula a científics, que vinguessin perquè ells els semblava que, que, que hi havia uns peixos, però que no sabien d'on sortien o d'on venien. No, però que l'aigua, de la manera que es movia... Perquè, home, les persones que treballen en coves saben molt bé quan l'aigua es belluga perquè sí o es belluga perquè hi ha un animal que no es veu. Fins i tot quan hi ha bitxitos petits, petits, petits que tenen el seu moviment d'aigua. Van demanar doncs, ajuda. Van arribar uns científics, que tenien que veure doncs, amb, amb tot, amb l'aigua que havia perllà i van trobar amb una paraula, al costat del, del, del puesto de l'aigua, que hi ha l'aigua, hi havia unes, com unes ranures, hi havien unes ranures, i amb moltíssima paciència van veure que de tant en tant, de tant en tant, quan no hi havia moviment que en aquell moment va haver-hi moviment, perquè, clar, hi havia els altres que estaven, o sigui, els que estaven, amb una paraula, els arqueòlegs m -m -m, treballant. Els altres van dir, si a veure, si, de, si quan hi ha gent no hi ha res que ens digui que hi ha un peix, intentarem m -m durant hores i hores no fer ni una gota de soroll, ni respirar, ni, ni res a si és que hi ha algun tipus de bitxos que s'amaga per aquestes ranures i surt quan, quan pot i efectivament després de molts dies de pensar com ho podien fer ho però que sí que hi havia un moviment d'aigua especial van veure que hi havia un un, un un peix perquè és peix perquè és en l'aigua un peix i eh, quan no hi havia ningú o no sentia ningú o no hi veia ningú o no sentia respirar ningú Sortia d'aquestes ranures i començava a nedar perllà. allà. Clar, en aquell moment sí que va interessar no tocar-lo, perquè no se sabia si només era un que n'hi havia o que eren molts. La qüestió és que amb tranquil·litat i amb mesos van veure que verdament no era sempre el mateix, sinó que n'hi havia diversos. Però només es belluguen o només neden per un lloc determinat. I després s'amaguen, claro. Aquests peixos només viuen amb un tros d'aquesta cova. Només poden viure amb aquest tipus d'aigua. Aquests mm, no, no poden saber grans coses d'ell. Per què? Perquè si el treuen es mora. Però el que sí tenen calculat com un... En fi, el que han pogut fer, que viuen cent anys, en fet coses, i això ja no puc dir el que l'han fet però que diuen que és i és únic llavors, durant ara amb la gent, perquè el puguin veure com que ja tenen ja tenen exactament, saben on estan amagats però no poden, o sigui, no poden tocar-ho perquè és unes ranures que van cap a dins i no poden vale. allà saben qui són ara ja saben com treure'n un quan venen els turistes negafen un ja tenen manera d'agafar-lo. L'agafen, el posen en un... no el posen sense tocar-lo de l'aigua, el posen en un postó protegit que no se'n pugui anar, eh? li, fan una... li tanquen la ranura, un, i el deixen que el vegi tothom. Sobretot els crius es tornen bojos, perquè no n'han vist mai cap com aquest, petit, o sigui, són llargs, però són prims, no hi, no hi veuen, quan senten la gent es volen sortir, però hi la ranura tancada. I llavors, quan s'han anat tot el dia del turisme corrents, hi ha unes persones especialitzades que l'agafen i el tornen a una altra ranura perquè tenen por de que se'ls mori amb el contacte amb la gent perquè és que han descobert que es moriria, es moren immediatament. el tornen. Llavors, aquell es queda en un altre puesto. L'endemà, quan hi ha un altre turista, entreu en un altre de l'altre cantó i el van passant allà. I així, d'aquesta manera, no es moren. no es moren, Són el mateix que el que es moririen amb contacte i amb l'olor de la gent pues, si el treuen immediatament quan ja l'han vist, el tornen a un altre cantor, llavors doncs l'han en treuen un altre i així van fent com una, amb els que hi puguin haver-hi, els van fent cada dia diferents perquè estan convençuts que es moren només amb el contacte humà o amb l'olor humana o amb el que sigui per tant, si ara ve una colla de igual, 200, 200 molt bé, però es cúmulen tots a veure, durant 10 minuts poden veure aquest peix, però després s'ha acabat aquest peix se'n va, el treuen i el posen en un altre cantó perquè no es mori, d'acord? Vale? O sigui que, i se'n diu el, pe, el peu, ai, el peu el peix humà i només existeix en allà, és l'únic lloc per què? Pues perquè verdament hi ha un tipus de de què? No sé, no sóc ni, o sigui, una paraula no hi entenc lo suficient ni els que m'han explicat que vaig parlar amb ells no m'ho poden explicar perquè el que expliquen és totalment científic i jo no en sé prou Aleshores, ells saben que només poden viure en allà, no poden viure a més puesto. Sí sigui que és curiosíssim. Bé, se'ns ha acabat el temps, eh? Ui, ui, ui, ui. Amics, amigues del programa Aire de Cultura, gràcies per estar amb tots nosaltres i des d'aquí, com sempre, enviem aquell versat tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, i aquell pató tan gran que no pot faltar mai. Adeu, adéu, adéu, fins al dia vinent, adéu, adéu, Aires de Cultura